Ala, laster uh, gure gomita uh, goiz berin, oitaraziko dugu. Dio den aste lehenian, uh, bai gurriko erriari interesatu ginera egun ere bai, jonen den Jean-Michel Koskarat, uh, serenda burua oposizio kua hor uh, ginuen, eta laster agurtu uh, behar uh, ginuke, Jean-Batist Lambert, bai gurriko hauza peza eta hor dugu, bai gure kilan. Egunon Jean-Batist Lambert? Bai, zurie, zurie ere, eta egunon... Zule, eta lehenik e, bilduma maa ipatuko dugu, irugarren mandata edo kargoaldia bururatzen ari, ari zira? Bai, eta... eta laugarren mandata edut eta bururatzen Sartintzen kontzairuko gara eta mila behatzen eta mila behatzen laugarren mandata bururatzen duela Laugarren mandata hau bezala? Ez, hau zapez niz... Artik, bi miratik unat Eta, 2.000 uztian eta henea etxineko malo uski eta hausateza zendu zen duzen, eta egin uztiat hausatez egin eta 2.000, ari, 2000 ari, bat ahtian eta gero berriz egin dudaz, bi mandata Beraz, izan dira mandatu uguzi hoiek, zuk nola zebilan eginen zenuke zure lanaz uh, oposizioarekin, uh, oposizioarekin uh, itzae mangenioan azkena uh, paxadena astean zuk zebilan egiten duzu, era lanaz Onda rekomendatuan gainena, gana dutzu? Hori bera? E, Bira nahi gertzen duana, eta bona huai asia egiraiten, asia egiraiten, eta hodrat ustut uh, izaino malioza mezan da zante zamatu hori, lehen, lehenako geltoki garar lekian. Hori izainita, mengo medikoen, eta uh, biltzeko leku bat. Gero eintu ere eta jugo, Hurtzikinen, huri igatuen biltzea, biltzea, kartir batzoritan. Hori, eta gero, bizitzen da, e, kuk bizitzen dugu ere, eta etxetatazin bide, bide horik inara, musa harrinatzen e, du, musa antolatzen, zenta hori de bide gure nukeiteare gauza baliusa bita erri batian. Eta gero, etxarreti besterat, e, kartibarreti besterat, huare bizitzen biltzea, mediku, E, Leitxero eta inakondeko. Karika Nagusia hiltzen ari dela dio pozizioak, eta Eriko Etxak baduela falta, zer dihuzu, hortaz? Erikan hausia ustean dela nik ahitut, ertenen, eta Ramesio Kozaratu izan da, menan Eriko Etxak hortan ez dakit e, zer egiten aldin, zen da, komerzio dira, Zerazulak utxak berak egiten du aldi gina Ez behar nahi dina Erriko utxak ez du edo zoin zaz Eta launtzaik, hola xe emaiten al Eta sosik, historio e, No haiti e, bere konmerzioan eta azkartzeko Eta hori eneiduriz azteko Ez du erriko utxak eta gauzaunik egiten al Jendek bere behar dizan bohondatea Eta alare biztun dame Bohondatea ere atxikitzeko bere konmerzioak Gero, bizten da, bian diazomet errepertan eta ezbarri maotez egizaik, ez paute xantzainu haiti eta berein komersioan emaitek usteko da saltzeko, ene duri zortan erriko txek ez du gauzaundik itena. Jean-Batiz Lamber egon uh, gurekin punduri haipatuko uh, dugu sortzeontaik uh, goiti berriz. Uh, Jean-Michel Koskarat ere entzuren uh, dugu uh, diuan da nachteko sati batzu. Goiz behin gure egumita Jan Batist Lambert baiguriko hau zapesa, eta tituluak baino lehen entzuten ginuen laiporatzen sakola uh, opozizioak herriko etxeari. nagusia hiltzen uh, ari izela Jan Batist Lambertekin uh, segitu aintzin. Una jean michel Koskarat aintzina baigurri oposizioko zerrenda buruak uh, zionaz joan den astelenean gure uinetan karrika hori bizten da, karrika hori ustena edela, etxe ustena edela, lotizamendiek eiten duzte eskointa ezker, eta gaitzen zat, bon, ba ofiziale, ba komerzanta, ba, anitz gauzak uh, desagertu didela, guai uh, idu gaitzen zat lokartiegi dela, idu uh, gaitzen zat, bon, uh, berdilela uh, lantegiak, uh, ofizialeak uh, kuesi eger er landu uh, mintzatzen niz uh, ofizialekin badakit uh, zon maitzuko gaste Boan, uh, Konseiloko galderak ez duzela biziki hon hartu nahizutela laguntza bizkiaat gehiso eta anitz uh, lantegi edo ez, ez ziela landiak izan artian, eta uh, alta ekonomian partetik behar da nik hori pundu hori uh, kusi uh, aski harriki Azken fina noro erten dena da, empresak ez zirela aski laguntzen berbada sartzeko, sohtzeko eta berbada betokian implantatzeko laguntzak berbada alditzen aldirela, posiblio oteta hori eta zuk ikusten otzu duzu beharra? Jamatik ite? Ha, eni ez dira, ba, zure dintzen? Antreprizatik eta komersioen laguntzeko dehi baina ez zaitzit Zutuzte, errikoetxeatek, diruik emetan aldi gila, laontzen aldi gila ez dakit nize gizaz, han, hori launtzeko bada, eta, kompazen, zantre dapui, ez denbita, eta xamro du eta xamro dukomerz eta xamro dukometieta horreikin, horik, badu izte, laontzak eta emetan ditzenak, eta hier dartzeazten eta gizartako lekutik. Baina zena osud, eta komerziuak ezten malimada no, ezparinote segidaitaik edo beste hartzaleik e, e, historio e, Erikoetxeak ezzat e, izuditzen, ezta egiten alde ino horrengainia. Ala ere dinamika baten ten bultzatzaile izaiten alda Erikoetxia? Ba dinamika bultzatzaile hori hori hori ahontako Baina, behar ikusi, zer gizetarat, asteko diruik azteko, ez du ere maitean al. Uh, dinamika bulsatzen alda, uh, lau nuzet nitaketa, berber, uh, karrikan arriinatzen, edo, uh, uh, nitaketa zer, ez bitakitxu ezin zer galeiten dutene. Kontxeiroan, ez duzi, si, uh, ez uh, bi uh, pertsona ziren zuen uh, mandatu denboran. Zer, uh, Ze komunikazio bat zenuten ekin funtzean ze erabakiak hartzeko momentuan ere bai, proposamenak egiten ziren, propositztik ere? Gukonzeile maien tindik da, baina bain, bain, osa minxekoskara eta beste han ere nioa darek ilan, eta bon, beti, beti unza pastu da, gure, gure arremanak, beti unza pastu dira, baina ez dut horiek egiau koik alde egin, e, ekonomian ta ginen, ero zen ekonomia ekonomian kompetentzia, normalki, eta erri karguak du, Bere ber, ber, ber, ber, zonaitein, hartan eztu herriak gehiio eta poddoik hori konpetentzia herri elkar gotu. herri eh, bat ez egiten herrik karguaan kontra, xalui bakaka bariman noit eta plantatu nahidinana, uha aldu xar de me, xaam de commerce horrik kilo herria hemenen beri herri berak eztu naitennahal eta diruik norbaiten zer egiten Projet Oak Bakarik era maiten ditu zu edo dituzuela dio edeza Michelle Koskaratek ola una nola bisisan dituen berak azken sei urteak kent zuten dugu Be, iduizentzat nik, bon, ez da guti izan diela, guk, afen, nahi izan ditugu, bon, komisioak baziren, baz, uh, uh, anitz gauzen dako, eta sei urteaz, bon, be aion gira, nik banin, banin zan, uh, bagne nintzen, eta, bon, bilkura iseku hori uh, hori salatzen aldut, ez dakitun nolaiten aldiren gauzak, ez palimadira ez da bat atzen, eta E, Laniaan hartzeko behar da asteko oh irudientzat, merak gauza frango inti abiltzen zitti laik berak egiten zittila. Be sobera bakarik izan zirela dio bez ze nola jahar dakitzen duzu. Komisiaa ziren batira fun eta e, e uzaitenzala, ba, Bada kom I urbanizban gainean harten Michel Barne da, egindo Biltzarriak eta aski ardura beti komitate izan da, Biltzarri gozieteratzen PL, lo eta hoktan, eta delako PLU plan lokal diurbanismori zarridu lekian dila bi urte, eta hartan Ramichel baganezen, beti izan da komitetia, hori eta halaren gauza da. Gero bat imendu indako da izan da, bada beste komisionean hartane beti komiteti izan da, Ramichel, eta beste komisionean bada eta biden gainean hartan ez dut uste bagne den, eta ero beste, beste komisionean gara, berriz eta gazten gaian, ez porra eta arren denetan. Barnezen guztietan, komisionean bilutu beti uztian behinodibietan. Beti, beti, komitizan da. Gero, jareke baitu belerana, eta da beti liberatualizan, hori oztan akorniz. Baina beti eta komitete izan da, komisione guztietan. Ez da, gero, nik egin nola ene, ene buru zela hori... Ilaitean behin egintu, puiskagora behera, biltzahe konzelukoak. Biltzahe guzietan, guzietan, hartutu deliberabendiak, hau behimea da, ba, ola behimea da, ba, ako tiztea, tiztea. Beti, hartutu deliberabendiak, eta deliberabendiak, eta iraitu guziz. Baina badira, badira gauzatik joatzu, e, baitu eta hauza pezak bere, bere podoli gauzatik joatzu indako, haktan biznada ez duela bildu, manan hori gauzatik joatzu dira. Gertin duzu, beraz, uh, aridirela, beraz, uh, gezujean, oposizioan, funtzean, zuen so lanak unxain duzuela, zerren hor, erabakia, gertin zuen, oposizioetik ere bai, ez tabai darako, lekurik ez zutela. Uh, Defenditu alizan dituzte, oposizioakoak eien ideiak zuen so konxiru tartean? Euh, Baina, horreta, zer gana iduzo, ez duk nusaz esitia hori. Uh, oposizioaren ideiak ere bai, kontutan hartuak izan diren zuen mandatuan? Baina, eta... Uh eta ez eta galde ikuntaraik, beti beti diskutatu du, eta beti darrenatu gira, ez, du, eta, ez da zitzi gertan al, biztun da. Tenal, Gideiak urtaik ez zuten difentzia ondion di, ez zomil dira bat zion difentziak, ez gira beti adorztu biztan dena. Nanguk batu biztun da gure idaiak, operizio batu bide idaiak, alainan eh. Eta zu haurek aipatu duzu Kirol Elkarteak eta Elkarteak zirela askila gunduak diruaren aldetik ere zion Jamichel Koskaratek entzun. Azteko Elkarteetan goartzeniz uh, badirela horre uh, laguntzan la, la beharra, diru laguntzak uste dezberdinak diren, uh, ni piskatu rubian zuko batzeniz, uh, kostentut hanpilotan uh, ere badiela... Uh, lana kitiko se uh, compassionné dilu la gonsa be dilu dilu behar faltanis le gutan i sentat ber de la uh, berdire la gundu dossier gousiak uh, menan antsignan guk ezginen gausan nigerteko i uh, sentat conseil uh, lu baten uh, lana de la, de hartze, denak del naquelegarikin uh, artia denak del naquelegarikin artia bon Jean-Matist Lambert hori eta associacionorin ta Di laguntza urte gusiz Kontseilian e, eta lehenik budgeteta initzzin ni galdeiten du galiten dut olakorizzont halakorizzont, deko hartten dute michek eta aunak ere dena. Google emaiten duen Diru laguntza. E, I herrikbia la pilotala handala e, nazonak eiten dute galdera, onzoman auten zibanzen gisa beti denak eta beti denako harttu ditugu eta someitaiz batido edo bestiai eskaztua limazakore urte hartan le, beren eta dirua, emandu du e, eta e, luzan, luzan, zeko puxkada, galon zertemita eta zerien, eta fanzezez, luzatu dugu eta behar zuten dirua falda limazuten. Hortan ez zutu uste, e, e, azuzi zune horik edo pilota, e, zoi bi horik, bauten zobera erren buratzeko, izan beti, beti lagun dutu behar duen bezala. Aktualitatea, egunero hurbiletik segituak, goizberri emankizunean, egunero gomita bat. Zortziak eta hama minutu dira goiz berre mankizunean, horretarazten dugu beraz eh, jamatito jamatiz lan berrekin ari girela solasean, baigoriko haute etaz zue gontzira beraz azken iru mandatuetan alkate eta lau mandatuetan kontseiluan hiluan, erranduzun bezala, eh, allaketak galegine dira alde eh, zer izanen duzu e programean eh, pundu nagusi bezala lantzeko baigorriaren eta baigorri hidiarentzat. Bona programian, oai asegira iten eta e, luse izan da da, baina asegira egiten eta gero gure Santo medikal edo mezonde zante pluridisciplinioen edo erako hori, e, ostuen errandu bezala, mediku eta medikuntzena didiungu zien e, elgarretaratzeko. Gero biztun da, beti bezala, e, etxetarako bideak guk atxamaiten dugu eta e, dela biziki eta sedeat e, eta beharra txiki. Zenta horik eta biziki zera dira eta beharrezkoak, eh, etxetara deiteko bide onak. Gero huri gatu emiltzekore bat dira onokartik batzu, ez duuna bildiak, eta beharroi nar batean, eta bildukoretu funtzean. Horire hori beharritira denak ezarri plantian, ez bita lehen ezela haizu eta huri gatu neurtzean nola, nola nahi, erreketat, bide bazteretat ere ez, hori gatu beharroi nar batean eta gero... Eliza kampua ere behar dugu eta hapten barnia, edo jaz, barnia harriñetu bitu eta aldara itxina eta historio, oa inadugu behar dugura e, kampua harriñetu Eliza durria, teilatia eta horik, e, zarzeko Eliza ere biziki eta biziki edo, plantxan azteko, mehizi bitu zena ere egin zen, eta gero erriko etxeane behar dugu behin, oai eta 2000 amos tornareko, behar uzari eta azan zer zerbait, behar obliete begira e, jende zinduek e, jende zinduek iranditen, ez da irat, eskalerretan iretan aztinak, jende zindu e, amagazte atzupuzetua egin da e, e, e, historio, hortago beharko uzari eta izatein, azan zer, zer zerbait e, jende zinduek iranditen, ez da irat, e, normalki. Gero eta... Larraskana etxian eta baginin galdeina oaiko eta eritasun alizambe erraza eta amarrat gambaren egitea eta ez du gugan, ez du gugan maruzki baimenik daion oai behar du galdiein egitea gambaraatzuk egunka jende atzuin errezebitzeko jende xar batzuin errezebitzeko eta egunen pasteko eta historio bostasai gambaran galdien agin nukeain eta gero eta bueno oai behar den denerkasunan bizten da Uh, zuhiltzaren dako horena egin oke, uruneko kartir batzotan egin <coughs> ur errez erbaatzuk. Zuhiltzaren urra urbil, zentamalu uski, uruneko etxeatzuk eta kusitu kasu gotzu denotan, zelora, etxeak agonten erretzen, eta historio, egin alazite eta zuia eginezaten tipitu edo gelditu. Alba lima. Batiste Lanbaer, hortan utziko dugu gure solasaldiaz, gertzen zaitugu? Dume, ja, gehitzeko? Ma, eta gero kumpatzen hialde kartirortan bai gusen sartzen eta nahi nuzke elektrika eta telefonarik lurpien eta zarri gorderik zenta bai gusen sartzen <coughs> ezte batek pulit, eta elektrikako filurik ahirien hor no? eta hori gure programan itaike eta gero erreik kargoa dide galdegin egitea gauza batzu, gehia galena ginti bainan estilagun bururatu servizio publiko etxe bat eta biblioteca ondako ere beste etxe bat eta gero baiurreko pisina ere guai aibita xarartzen, baitu hitamostan masai urte, egin adela, guai behar duzari, guai, honor mertemita, zenta ez duzioa, pizina hori estera, beste e, nazik gure pizina, e, aski da, eta gure pisina enten dira konkur eta, kompetizion hori egitean aldira, aski ondia denakot, eta behar txikita eskolak horbiti ez denakon duan, zerion dako ere, biziki balioza da, e, baiurreko pisina eta hartuko behar dut, txiki, Untsa, eta idikik. Bo, eba, jamatik jalan behar horrekin bukattuko dugu, demora entzina joiten baita, detaile guzioiek e, emanik, finantzaamendu frango beharko deituen proiektu asko badira tartean, e, ikusiko dugu berazkampaina entzina joan ala behitzere baigorriko itzulein nendugu. La ester, jamatik, mire esker gure galderak erantzun niko izuntan. Ei, untsa da, mire